دې کډري خبرې وي اول خبره ته زیب اخلاق دین او یا سیاستو مدنیا دین او تذیق منځن د نړۍ شکوې یو ولا سین شکوې بس نصرا چې د تلاش او منظم داري وې ده ته مسله دا چې تلاش دې قسم وي یو ته طلاق مغرز وئی او ته طلاق وئی وئی او ته طلاق راجئی وئی طلاق وئی نه و طلاق دے چھو پکنا یو سرا سجلا سڑے طلاق وری چھ دلا تی دلا ته طلاق وئی پکنا یو سرا مدرب دا داشل الفاظ و زوجہ کری سراہ تہ طلاق د رحمانی لیکن یاد طلاق سرا اخذ طلاق کی لکہ یو سڑے کو حالات ہو سکی او خو سره یو او دا خبر وای چې خزی تا او ځه ولر کشا زماد کو روزا لار کړ لاړه شا زمانه شتنه نو ته جدائی په دیار خو سره کني حد طلاق وو دا خزه طلاق شو مائیں دی شو وینې یاده طلاق مائیں مو کچه تیا ته طرف نو واشه جوړ کشا ساتیو ورخص نن تا طلاق نو نخذ طلاقی و چه کلا نیان ده طلاق او آده سی کنایات چکننو در طلاق استعمال کرده انتی حراتن شو آو اداسی پلان پلان کنن زمانت اعزاده او پلان کرده لارشو و رکشو و بلانو و دی الفرز سر خذ طلاقی و پا طلاقم باین سر دا اولی حکم بیا داده چه طلاقم باین نا پیر بیر تکورتر آولی او خلده پرنوه مهر نوه نکاو دا شرک دیر نکاو ام اګر یې ماربون نه ورکه حتی تا جهاز وینده را به ديشتو دوم هغه تلاقړه شهیدې تلاقړه شهیدې ته سره شهیدافه سره آنچه تاله پور سړې وې په حالت ته طهر کې زه غېزه د مسیص نن ډېرې نږدې کډنه نه یو الله سره جدي تاله پور دې تا تلاق را جوي دایدار دې ټریدو پریدا چې څنګه چیر شو خزر بیا باينه شو پریدا چې دشي درې دی ماریانې نو دا چې سره یې سوي بیا نه لیکا ته زروشته ان چې کنديان ما ته زروشته رجو ته دټرجووي خو خزر با چې کوم خزر شوم دې یو ترانه مغالزه کلاکه مغالزه دې توې چې سره یې په یوه مجلس کې اجتالق یوه وی خزیتہ شکایت ته تدریقا نو سره زمان تلاق شوی یا رب نت باز خلوی شپنهو قانون باز وشه ګننه په قانون ته چون بازه تسلو قانون دره هزار طلاق شو په طلاق مغلظه سره تو دره سره دوباره کدا خل تاسو تر سو پوری چې دره هزار به شپې قانونیا هسته هغه چې طلاق کړی دی دماش چې د پاره راوچی که چلا کیږي نو غلشتل را کوي د دې قسمه په ميز من سی یو تر یو حکومت را روان دي او چلا چې دا خورا وي خورا دې ته وي چې کله خزر دو طالبانو ته لاوږي راوړنا خزر وي چې لسانه خپای مزه مدینہ تد سړې با قاضی ته جن خزرې زور چې قاضی سي ته جدا غشندا سړې زمان نه پخا اوسه او ځې زمان او دا واسه قنصه بسری ته وي چې صدق خوخره سات سن خوا خوا. شروره چیزینه پرېدم کرن نوخه ده سرټی تیناسته د خاور سره حقې د طلاق نشته ا که چې د خاورم به دې راضي شي خاور مو زما شو نو برای چې زما مہر دداګه تقولو وی خو راځي ته وای چې خزا خپل مہر به د تسریله ورته یا ځان ځخلاصي ای. دغه د قسم طلاق دی اگر ته را د طلاق وی الله چې مشر هو په دې سورث دیگه طلاق بحث تفصیلی کرده زکر دام پر کور که کور جلولو پر ضرور شیان دی در نیچه کلا کل کلا یا سرهی خزه کور تراول یا خوخه نشی کنه خلق ساتی و ها پسی ویاد آغا در پاسم بلا خزه که آغا در خزه غریب آز کناسته آغا در خزه هم نه و ایپریدی نه او جهنمی شی سرهی سوششین؟ جهر نمیشی <سؤال> او کم سر ای چه دو حدیث را او میلان الی حدیث ما ظلم تیجاتی پی یا ایو مال قیامتی و شقه ما ای و رز قیامت کی بیو طرف تکوگی او یو طرف بچکنن و وقت نئی او دارشن تکوگ برازی دار در شریعت حکمونه لی اللہ و پامکو یا پدیگی تعدا از جاتیو نکی اطلع تومر رتانی تلاو شذوزور کی دا تلا کر جای ده ایم صاحبن بھی معروف یا بساتی خزل لگا بھی معروف ان تخط طریقہ سرا یا خوشت ایلا کی که خزہ دا لو چه زه دا خاون حق نشمنده کوله اپری طریقه باندې زموته د ژوندۍ حرانه دا داو سرت کی وخزر که چه تخاون نہ فدیه ور که ځان خلاصولو کرا ٹھیک ده عین خیرتون که چه تورجه دلای چې دانه شو ورو له ودود الله دې خدایو وکنه الله جنہ غنا نشاله معفره فی ما فاض سکي چې استفد به خزہ فدیه ور که غلرا ځان خلاصولو پر قیسی دویار ٹھیک بیا ځم زه سوال سولې تلکا حدود اللهي اذ ذ الله حضورې یاد الله په لېږي خلا ته دتوالې نه مچې ریږي اذ ذ الله حضورې تجاوز پرې کې ما کوې چې اګه تجاوز وکړي چې چې تیرې او کذ الله د پلو نه څولای کوم ظالم دا, دا, دا خلک ظالم دي فانتلقا داوس تلقام غلزاد درې تلقام واقعيږي فانتلقا کشته شريده خجله د ورا بیا څلاد ورچی درې تلقام واقعيږي اول څلوسره خزرہ دې طرح اسلام خزرہ دریم کرا تبیان صلاح ورکړه وصلا تهللو الله د حلالی کی درح خزرجه سره د پارا وشوځنه تر دې پرې شهداه پنیکا واجبل خوند دی نه فایتلکه که رب الله تعالی کول ورکړی خزرہ فایتل خو نشته کړی درې خو په نفس کنه نه نه خدای ثابت دی ان په درې کوریت اتیکو اوکا متین که حدود الله اذا الله حقنا ديفا يبين بيان تاسوراء كون د صلاح پاین تلاقه ک چې تا دا سره وړي کیږي دغه نه څه به د دوړو باندې به ته ابو سره جوړ کوي ان ځناکه رجو یقین و چې موږ روز د الله حکم نه منګني غوري شو د الله په لوري حق چې په سړي باندې څومره یې سړی وځه پره کولی شي او د سړي خواون چې الله و کتل کا حدود باید داغهونه د الله دی بیانې دلته راځونه پاتې شوېږي مسله د شي دا وځي دا وې الله تعالی سره په یوم لیس واقعي یو کنا ماوسنه دايوسته ماشي یسته راغونی سره میسر لا سوچو دا ټول ابن عباس پیو فتوانی اپ دې قرینو چدري تلاق پیو غری سوقیق دا یو واقعي چي پدې ورچې خو اي میسره سره دره تربړه چنور وډه تلاوت سلاسل ساتو شيشو تلاوت کښون خلاصې نه نه حدیث په ثابته او کنا حدیث په ثابته ده ته په مازه له غو پتور کې او صحابه کرام ټول په دې باندې ځمال د لوی دیر اجلاني مدهو رسولاني هلال بن اميا چې کله چې دغه وکړه په خسر له وره چې وکړه له حدیث راغی فتلقا ثلاثه فتلقا ثلاثه په يو مجلس کې دري طلاق خجلور کړو فتلقا ثلاثه ثلاثه ته یو رسول دوی طلاق کی هغه سره په دور کې سات او چرته عمل کړی هغه د بېدادو لکې نه نه خلاصې شوې دوی مهاوال ان کې نه هڅه چې په جګندنه کې او دغه نور سره بېداد نه لیدا کې بېداد وګړي معنا سره وایې ته څوک خبره باندې د صاحب کرام عمل تبننه تفسیر کړل دي دا تب بځادر نه وای اته په امباصو په ډول کیدا کوي تفسیر په مشک کوي دا په طریقو سره بځاد مل دي دیو ماصلا دا واچ ما را کی کی. و دیو ماصلا اطولای ها با سره دغه خبرې راوی دی چې دری تلاقه یو منځ یو واقع کیږي دا مقصد سره دا دی مقصد در موفسریو هم حدیث بیانای مطلب دا دلی. یو سره انت تالی کن تالی کن تالی کن دری کارت لفظ طالق وی دری لفظ طالق وی دارتا اکید شو وی دارتا اکید شو وی كل من ثانی مقرر للاول پر او جانا یو طلاق واقع کی این سلاسا یا انت طالق بی سلاسا جهجار یا بی خادتی سا جهجار دارتا شو دری واقع شو دری دلیل شو د صحیح او حدیث را دي په طن په مفتي چون بیا عباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قاطع سره راغه و يا عبد الله جنا ما خزله ترا کو ته يومه دې سل <سؤال> تراطان स्वर्ग سل قرارته مطلب ورک چلو ورک خزينه او وي چې تدري ته او خزه تلا پښوا او د ادري کم سره چې د اتخاذ د ايت علاقه د ايات الله یته تاسو ته دا د الله تعالی آیاتونو پرچکړلئ ته کوم ځای ووبلې د دې طلاق پرته د جلال د داسل تراتیکوب نه راغله دا خپل د عبد الله بن عباس فتوا ده هي اتي کې بار علماء دومره کتاب رازیره پوری غړ نه درېشت نه بلکې دې مسله مناظره کړه کړه کړه په اخر کې چې د نور د اگر کم چې لجنرا اگر کم هي اچوب او په اتفاق سره په 10 سره د طلاق په یو دا درې دی نه یو هغه طلاق په باندې کیږي درې دی دې طلاق وافيږي دا اتفاقي مصدره دایمهار بر او چرو لري امام باندې متفق امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ورته سنت وایي بیزاد تصرف وایي نه پایما په باندې کنا چې دنه امام علی ورته بې د ایمان شپې سره بې د نه د دې سمند کې طلاق سمند دی نه طلاق میږي خوښ کوشه د دې بلا پسې ده د دې طلاق یو مجلس کې چې طلاق وحیګ نارسته واکر سره خلاص د دې طلاق وحیګ اېسه ترشي او کله چې د دې طلاق په مجلس کې ورک ناګا په دې کانې کا باندې بیاځیږي نښته دي تر څو په جهات او تنځه زوج جن خدا تا ته جذب نه وایره او یو بل رس په کوو چاغه حلالت وکولم حلالت یې نه نا بده چې دې تنه په چا وکه کو او بیا په بل څه خپل راغې نه غو چې د یو یو د دیدار شې له وخت نځي بووي يا الله سبحانه وبلي پر دو شات او وای چې کوم نه کوم مخه کیلو چې دا څنګه حرام نه لارسې کتاب پرو دې راوړه پلانریګي کتاب پرو کتاب پرو دې څه راوړه سړی چې دسیلې غلو اودل د طالبو زړه غا سره ځرګا کړې دې د خزی ده نه او طالب ته فور ورځاو دې سدا کار وکا یو کا تړلې ولګنه نو چې کله طالب ورغې راکاره غوښه خوند بیا را چې درځل کار ولې پیسې لکړو خو چې نو بیا یې چې اکی ټاپ چې کټلې کټلې وګرات نو چې دا خزه استاد لپاره څه چا حلاله دا خزه و غند تل تا وکړل په څېر که او تالیتوب زو شي تلا کو لبر کوسه پاګله تلا پتا نو کو ته چې ته لري دا سړی ته چغوره درې میاشه به دي ښه چې د دې نه ورځې ښه چې نو به درې میاشه په تور نه کمکه درې میاشه چې تاسو به ته به زوی کو دا له ته یې نه نکاب وکم نور هلاله یې خو یې منلو ته خپل خدای من زبرز عالم وکړه او حلاله غلا کړې دل څخه طریقه د نو وڅېبا نو ځکه قالیشه کیده چې اتماتیک کړئ پر چالو کې خدای خو ژوند په خوښنه ملاینه ته دا لا الله المحلل او المحلل له ته امر سمې دواره سي دا نه چاندي المحلل او المحلل له دواره سي حدیث کی چیز مستعار وله شو دی اجیس المستعاذ تاسو کې خیالي چې تجګندنه با یو رکی سو غاړه ساتلی کنه په مال څنګه مال کوي دغه شهیدان دی لعنت یاني پای زات الله ته مونږه ساه کله چې تاسو تر هغه ورته ځان نه وتا فبللنا جاونا فبللنا عیدت ته چيري دوه عیدت ته پورا کېدو کې شي عین رشید لري نه دی دپان شي کوونه وساته خپل رای څاریکې په کورنوي کې په شرعي طریقې سره یا په خه طریقې یا په اور فروال او سرهونه یا یې یې اولیږي اولیږي خوشي کوي بې مارو په صحیح طریقې سره د عرب جاهلان دغره رواج رد ده ابو بکر رضی الله تعالی کور نو اده په طریق دوه کې شوغا به بتر جوړه وسه بیا به چې د بیا چې د نور جوړ تر ابد الابد پر چا جنہ کرو پیتن دسائے ظالم نے خزاں مانگی ولات تغزو ایت اللہ حضور وا خبر وادی ان الله يوفى سمعه ايت دي و ايزا تلاط توجي سواكلك تلاغور كتا زنانوتا فبلنا اجلهمنا ورشييا فلنتيتا تبدي توريشي پرشو خازا باينو شو ديتاپور شو خازا تس شو ماينو شو لاڈال نو دير تاوس لا خازا وخپاشو خاونم تخمان دي نو دل خپل چكدن نو تجديد نکا کول غاڑی خپل بیسكي رسول دی اور سوت اپ یو اللہ والسلام کمه ماچ نور جری کنا ابو دداه کو دی فلات عزو النبی منک و میسر و مبداوی ایان جناج کین کوا یا قران درن را ذات عزو کلیچ راج یاد بول سلام پر میس کی طریقہ پخت طریقہ ونی ذالک یوزری فدی خبر یوزو بشتا و نشکونی شفیله صلاح چوک چوک ایمان دی من کانار چویین متصل یم ایمان علی بالله په دا کار زور خواهن تا دیر تور کول <سؤال> از قادا دیر پاک دیر برنامه نا واعت هرو دیر پاک دیر برنامه نا دی برنامه نا با هم فلاسه شی خزا آده برنامه نا با هم بچه یاران دیاسی چی ویعادتی بالا پا بسم اللہ نصدری نو دا چې تک تو کول نشی کنا نو دیر پا رام دقا خواهن لور کب اللہ نوور کواهن ور الله علم الله خفه تاسو نه پوهیږئ په دې خبر الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ اوس د تا بده ته تلا څوک مخا نو تلا کدا بهینو په دې کې به نه راځي اوس وو کوړئ خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې قران کریم د دې خزې د خاوند دی او د بل نه به شی اولو د پاره یوجبا طریقه وځر کړي دا اگر کومه طریقه ده د وجلو طریقه ګورانه ته طلاق ورکه نو طلاق یو طلاق واجب دي یو ته طلاق سنت وای بلکې طلاق مستحب وای یو ته طلاق مکروه وای بلکې طلاق حرام وای څو قسم طلاق دي د قسم طلاق دي یو طلاق ششد واجب دي په سړی باندې چې هغه مخه طلاق ورکه لکه سنت طلاق لکه یو سړی ده بالکل نه زړه دې سره دې هو نه سره دې نو دوه خازمه په کور کې هوه نشي تیرولې کنا نو بیا چې کله خزمه طالبو چې قاضي صاحب نه چې دا سره زمو حقو نشي پورا کولې نو قاضي به جبران چې کنه نو دا سره باندې وکړه چې کله وکړي ولی زکه چې د خځه طيب مليګه او په دې ځریبنم دا فارز دې چې خځه تناقوري شي ولی زکه چې خپل دې مار دې دا څه سو دا واجب دی چې تلاوت وکړي دوی هم تلاوت کوي نو سنت طریقہ دا کله چې سړی یقین ولري چې ظلم کوم ځا ته کوم به خلی سره دوی دو خو دو ځواک دا وایي چې کله ته کوشش وکړي دا بلې خلی سره ظلم کوم ځا ته کومه حق زما نشم کولای بیا تلاوت وکړه سنت طریقہ دا چې حدیثه څوارچی تلاوت وکړي درېم کله غالیب ګمان دا غالیب ګمان چې خزلہ زه خپل حق نشم مر کولای دوی بیا تلاوت وکړو دی یقینونو څنګه تا ها او که غالب گمانو مستحب ده او په سره چې ګمندو آسی لګه معمولی توجید او رسوله حاکو پر کولشی په ځین په خزه کې چې نقصان نه نشته او هیڅ صدقه نشته دا سخت ترین ابغذر حلال الا الله یتلاق د بیا الله تو ته مغز دا فالو نه څه شه ده طلاق دی فرصت طریق تکل تل غشي دا د طلاق څخه نه تسمني اوس ټول او په هر پاس الله اسلام سجدا طلاق پر کړې وي پښتانه د بیل بازار کړو شرب بڼي نو حاج د جلار شغه ته غلط شوی حاج او ساجور نو په دې دا پیغور دی او در ګي وسړي موس کې هغه د خلک صلواتي وای گزار وای کنه وای خځل چې طلاق ورکونه دغه د طلاقې و پیغور شو خځل طلاق ورک او طلاق شرعي حکم دی یو شرعي ما یو سړي ووتنه دا هغه چې پیغمبر علیه صلوات و سلام څو چا ټول دا راته و چې غیرتي په آوازوب د غیرتي حکم او تا ډیر دی وچانو ها هغه ډیر غیرتي دو په ترتیبوار سره مورښونو نامونه وګړي څرګندې دا دا دا دا د نورو دی الله تعالی په سمزور کړه تعالی بر کړه حضرت حفصہ رضی الله علیها حضرت او جبريل راغ چينه سوابه القوامه نو دال روجا دار ده او تهجد گزار ده به توقفې کا عمر څه پکې یو مسئله د به تر روجو پر سوده را جنه حاله تلا پر کړه او به ته جامه سمڅوګ روجو وکړه او سفینه جاوها د پاره چينه چې تلا پر کړه اراده کړه او به نو نور بیګاني بادشاہ چې وعده کولو ښه کیږي چې ی وخدای چې کومنه وعده کړه په دې ځبانه وې د برګې مراد لګیدل وود دې زنه نه په دې تش باندې ته امره سلام ته الٰہی بیا لیکي لاړه شه رخصت کړه ای بالله من اروز بالله منك ز په نانی الله او نور خدو چې تچاوت ویلې او غریبس دوکا کړوا چې کنه خبره چې 200 خوشالي ساده و ساده و بیا کو ژوندۍ کې بجړنه غريبي چې غر پشمہ تبو شمن دنیا مراد غره حضرت خود خود غرت کانو و آله د نړۍ خبره کړې چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله په حقیقيته نه ذکر غریبه خطوا ولکه د روز کې د مناظر پیغمبر څنګه هغه ذات ته په ما یوړ هغه باندې په معنی و نه لایق د شي تقریبا مواردېن لیکل دي نه به بیان وکړي چې عباس الله خان دا دا نه هیله پنيکال کې ویل کې نه ها او دوه مشه بری دي علاوه دې چې هغه د نارڅا دا دا شانت مايونه یی سب سره چوشي نه به بیان دا یو شریعه هر شو کنه او په شریعت کې د سنت عملام دي کله کله چې سړی خپښی کړي ایا د ورچا ورینده د وژنه سره خلله تلک ور قوم دا څهار او ته ور نه ده ته دې سړی نه ا خپق کیه د عار او چې بیا یمن جهنم چې ټټی ضرورت د وژنه د جهنم د ټټلو نه خدا خدای تعالی کوه کو سود او تکی ور کوي کوي بوو و جهنم یې غبن نشي کنه څه بنشي یا باز خلک باندې کویې ظلم واجباري جهنم تبازي سره کنا بږي ودین خدای خدای چې د شریعت په حدودو کې چوکاټ کې دغه نه به یوړی ارقام الکیم والوالداتو وذل اصل حکم ذکر کوي دا ته د رضا مسله ذکر کوي رضا ته حکم رضا وي ها د تیور کوله فزماده چاپه رجماده د تیور کوله خطب د چاپه زیمه بای ولوالدات مين دي ويور جنل تیور ک اولادونه خپل ځمنه ابو حنیفه د علم کاله ور اجازه یاران اي سلاسا دوه کاله قران قران کوا دي چې دلته دوه امام صاحب رحمت الله علیه په دې کې مذهب ته چا د صاحبای رو دارنګ دایمه صلو نو دوا کاله امام ابو حنیفه صل علیه البته حم هو فی صلو سلاسون اشار دلیل پښې او حامل چې د نمازې حامل و فی صلو تخیته کې حمل اور سره فی صلو د اګه دی حمل شو اده کاله د رجا شو عادی حياته د مصیبته تکرار دي حمدو او جزالو صلی الله علیه و سره دتري خلک له قابلیت لږی مطلب دروته د دوه کولو نشي رسو دوه یو معشوب د چاته وروي دغه سره جوه د ثابته کیږي ورته دې دا زوی زوی کېدلی نشي امام سهوه تر دوه نیو پر دا حکم چلیږي دوه نیو مقام جواوری نه دویم کله جوړی لشکره دله البته د 10 ورځې نه تفرداد نه داجه چې هغه وت تشفیدګری کې پوری سره زیات و او که زمرګی دل رضا کبیر باندې څوک قایل حضرت اشرف د جماع دور امهات المؤمنین پرې باندې ندی ته مته وری رضا سره دوه کاله کې ده نه او دوه کاله نو رسو رضا نشته ریاده جمهور مسله ده امهات المؤمنین د صالح پاک وکاسره چې مولا د حذیفه د ابو حذیفه رسول الله غولام هغه یوزره زراله ته به زه د رسول الله صالح چې څنګه وروه ترسه ده او زما کور کی چې سره ناس کی خبره طریقې وکړ دي غولام دین او ابو حذیفه په جنه خپکی چې چالو کما دا برا سم لای او ته وي چې ته ورکا ته ورکا ابو حذیفه رسول الله لې سره یې تيل د ورکر بیا رسوبه ابو حذیفہ نہ کا پدې او دې زوی شنو د نور او مها فی مومنین وايي چې دا د اړخ خصوصیاته خدا اس تا وخیر کوه دې تلی کوه درصلحکم امین دې په ور کوي اولاد تا کدن دا پورا زایریری چې درم کان نګلشته په دې دی دا دکاره امام ابو النفر رحمت الله علیه دونیم کاړه سورته اخاف کې به ان شاء الله زمانه کو کوم چې راځو چې راځو چې پرکې خپل کو د بچو کو خدای تعالی غصه بچي وسکړي افا پلان باندې خراج د پیر تهونکو لري او زمانه پیر کو دلمایو ومناستې یې مولود لړو چاله چې بچی ته راشه پلار با آغا خدتا که موری که طلاقا شئران او که بلا خدی نداغی بول کئی پای تقلیم نیچوها کنے اچا تا مغربون آسف کنندہ دا احاما کائزدہ بودا دے نو پناسی دے موزو کی نو دعالی که مجاجید ہوتا دارنگی خاون نذر خپل مناسب جوړ جام ورشي تکلیف نشول توله مورتاب سبب د بچي چې دا ستا جیه ته مولا مفتی ورشي انا پراتا سبب بچي چې ته ماره هم ورکی اسلام نه پار د توسل دا شانته دي اصل دی پدې کې جبر رسایشته پهوارته بچي انداو کېره خپل مرشد نو کړه دا کومه د پریوره پي در پشالتي انا ادمه شوني نه نيشتي نه گناه پداي كکمو د کيته کي زي فقره اګه را دا پي کي پيوان کوه ناته اغه يې پره کوه نيشه گناه پتا اوسه کله چې ول کوي اا چالا غرګړي وي په مناسب طريقه فرای در کړي دي څو نه هغه پي ول كون کي تور کي او يې دا الله نه پوه شي الله پاجي پاجباني چې کوړي ګم کړي څلې موږ خپلې پدښو هغه څنګه چې مرشي تاونه په دې دیږي نن څنګه نو کوي خاون څلور مې ته لخر دي دا وله تلاق کول کې او چې خاون مرشي نو سرور میا کېداسره دي دا څنګه خو دې پتاونه مني غم جوړي نو اغدره میشه ریزت شه صلیق و ده غطاز اممانی که نا ده غم او ده غم چاد پار ده خدر ده پار ده بخالی حدیث را دی نبی علیه اسلام ده بی بی فکر حضرت افاد شا نبی بی سیده خدره مرز جلقون ده رانجا و تیر را دید ام حبیبیؐ نمائیو سے بورو عداب السفیان دورو آئی چو کلا تیر او رانجر آئیشو ناغیوئے چو زمان تیر و رانجوئے تصدر رویت تھی لگو بوڑا ای خضا مر کونڈا خضا دے پاہ ردون حضرت ایجو چو یاد ساتای غم جرد لدل و نفس مش دے مگر خضا وصلور میں شدت رد تیرے زمان پلار مردے او داو خبر در دا مزد آقله نو داو درود درد غم ختم شد دا بسر یختی گیلی دا با یرم بی اثر بیلی دا با جمع بیلی او تا د چا مسلمان ها یلی دا جل دا پسری نن روم بای جمعه را آو نن با لچی روان دا لچی انزان و دروده لچی نمیده آره دا لچی روم لچی روانه او هغه روا ملي لا هغه حديث چې ارشاد لري لمما عطا نه ابي سفيان مين نشان نو مؤذین وایي ابو سفيان کو شام کې نو مرشه نو د خبر مرسنګ راځي نشان نو او شام کې نو نو څوک یې د حاضر دمزادته یعنی د ابو سفيان د يزید چې هغه حضرت عمر ګورر کړه د ماویې سره نو ابن ابي سفيان مطلب دی یا مینه شام دروازه نه جهچې د سلور میشته الله سره د غنبي په خان ا داسره پره لا احترام د وړي چې اسنه لا غوڼه فزما کئته کی ابل خاون دوکم لا غوڼه فوبتل الله علیه دا غیر متلقی درېر میشته درېر میشته کې 6 چې دا پر دې بچې بل سيله بول دي مانه او زنی بچی حفاظتوشی نو آکسان که محجتا دنا پر ایخوزی بیانی نو انتظار بکی پا فرزان صلون نو کل چوڑا سیدنی ٹوطا نشتگونا پاشی بانی چونکو دی پا فرزان کے بن معروف مطابق تشارے خاون دے اوکم دین اپس کدار سکی خاون کے جائز دے اللہ پاشی بانی چونکوی خبردار دے سعادل حکم جا خدد دے فلو نی بچا سرکے یسته ګنا پتاسباندې آ چې په ښکول کې پاره زره پیغام له خدا نه خوځو تاسو یا پټول په خپل ناسکی چې حدت له اخلاص شي زده کوم خو ځان لا چې بیان وکایي دا پیغام دو نکاح لیکن نور موږ دوی سره پټ مګر کوایو نه فا مطلب سر خدا څنګه استاذ ورو متابعت رنکار نشو کولې سو کوئی چا دې وخت نو سر سره ته نه 간شي دا رشتہ هغه دا یې کې او کته هغه طال جائز دي دوی واخې دا طال دي موږ یې رشتہ غیر موقت ذکر کړیو ا ته چاغي وخت نيکه هر وغیره سره رشتہ نه روانه کې موسيقات اوس یې رشتہ ذکر تر چې موقت نه روانه پدې وخت نه روانه سم نه یو کلیه مطلقن حرام ا یو دي حرام جو سوجھی تو بجا ہے اس نے نو ادیسہ تا سنن کا نہیں سکول مگر کاغہ تا خوی نہ کہ خوی نہ زمانہ تو آزاد ہے زما درو خود ہے تا آزاد ہے دانہ نے پختہ نو اول چڑا زمند خبر ہے تنہ کی ترچتا تاغے کرے شی جس پر خاطر ہے وہ گردِ عذاب نہ بستا زما فورا شویل کوشش کوم یو قابل خبره علا کو تا دا د تاریخ ورسنا کرے دندی تور م لده یو قابل خبره پکارا افوک او مو گاسره تمو زه کن باییا کل الاو په کی فان تھا فین قزا من درس نفس المالک ها مره کی تیلی دې تو جاری وعادت هې کذبबाजी ما زګا ثاني کاته لري نه دي نيځه کېږم نه څو کذبबाजी میکري ما یې څو کذبबाजी شي رضا एकदा ختمه نیم زواره په بل نه کاته لري نو مانه تا و بالا چې وخت شي کذبबाजी میکړي نيشته ګونه په تعالو باندې کتل اخره کوي حضور را چې تعالو نه یا موقعي کوي اغه دومره کوي چې صلاة فیلسم حکم خید آرارا یزلی لیندار یا مار یر شر امتون اونا دی وقتی آگی لای چپر جو های کئی جو ها جمع وار کئی پا مالدار بار دی داغی انداز اپتندست آگی جانی وار که مالدار سمی کولتا کور که فیدا دل محروف پا مناسر طریقی لائق لی دا پا حقا لائق اکتراکول تو اتاتو دی خودلیا پا قادر لا خررنو احال داؤ چه مقرر تیگو اتاتو مقرر تیار یا خوداو تاو خرنکات غلیو او تا مقرر تیگو اتاتو اغیر دی مہا مقرر کرو چه ستا مہا دی غر رو پای کلی چه دولی غالا نو تا غلی دی کتلی ندا اتاو دا تلاکر نو او دی سمسل را خدا به وي مال خو ما راځي زر او سره وي مال دې کتلني زنه درکم جګړې جوړه کړي دې دوه جنا د دو اسلام نومبه خبره دادا چې د خپل حق مخلوق حق درېم دغه د فساد بعد د چټې په دغه د فساد دې یو دې په نه فاصد کیږي زکات پدې حج پدې روزه پدې نیکاله پدې خاصو څلا پدې خاصو دغه د فساد هغه په دوه فصاد لته پډورای جنگ دی او په یالى جنگ دی مسلمان کې کېنه مسلمان فساد نه یعنی ټول سره شر کو نه د مسلمان فساد منحصر دی مخالفینو سره بددي او مشک سره خو کې باندې کې فساد دا یي دغه تاسو دا ښه غلط شهري خرس اگر تراق وقتا تو تاثو دے خضلالا تو فاضح میں چھتا اللہ سولے لئی دا غیل اللہ سنے حال دا رئیدی مقرر کری تو اگر اللہ مرد نو لازم دے نیندر مقرر تیا ذر رو پر نو اور تینز سواکھ لی دا دیو پر جو فساد دشنگ الا آیا فون یا فون کرند جمع دے دا خضل مگر کپریدی دا خضل ځدغه تعالې دې کېدلې نه زن غوړم الا یا افګي اژړې پلازه کې دنه کا اختیارو مراته راووند او ګرتن کې بازي خلقو غلط بلا معنا کېږي یا فون نه مراد اغستوي غوارسان اولیا د قانون او دیا فول چې دې دې نوګه مختار دنه کا دغې وایيسته ور به معنا خلګي ځار وانت افضل اكرمول تاكو اگر پری وی تاسو څو څړو دا نيږي پريږه راځي دا زه تاو کو دا لټقابه فضل بينكم په دې موقفي اخر کې دا جمله نه ما قبر سره نه يېره ما باسرږي دا جمله د دې ما قبر سره نه فضل واي والولايتا فضل واي انساني مراد تا اسلامي مراد دا لا تاون تنصل فوز بينكم هذه مسجد سنه ديداري طول سره دي باپ د طلاق له صلي ديلا تا د تور دي شورولې نو دې سره دا نو ذکر کړه ک تلاق ورته اون صحه کړه ک کونه ک هم صحه کړه یلکه ک هم صحه کړه ک سلاثه ورته هم صحه کړه ک ته چې پړ ک ورته هم صحه کړه ک تمار نیمه ک هم صحه کړه ک ټول هم صحه کړه ولا مری رشته اسلامي په خپل کې اصله دا غرشمن کته شي دانو صفه لري فجر هغه اوسه خل له طلاق کې نشونی شي سعادت کړه کارنو انا غي حضرت عمر غونډه ځان غيور چې کله هجرت وکړ مزاګه دوخه په پاده شو پرېبا او ابلا حضرت ماویه کړوا معاليه کله معجزې کورې ور سره راغله خلاص دمر بچو کوه علي معاليه سره دښمنی وا سونکی ابو بکر ولخد په غوړه ام بکر وکړه اسلام مسره دا چې سره هجرت وکيو په حال حق خدای پاتې شي نو طلاق شو هغه هغه ابو بکر هجرت وکړه نو ام بکر هغه کافر ته وچاره کلي بدر کې ومازا عبدالقلیب قلیب و بدنه که مشاعت جوئی نکافر صفت چکیغه کریوار یعنی اسلام صحابو منلو او قدر پی خرید نو مرغن غیور قدر پریدی او اسلام نکی دی دا یو دا صحابو شانو قرآن دا نکتا ذکر کرا پیدبال دا ما سبقا ٹولو چرا ٹول ما سبقا سر لگی وَلَا تَنْتَوْلْفَوْضَ بِنَكُونَ امیر وئی قلولی قمید قل کے دا ټول سره یو له یو دا ځکه وقبل ما بعد الله تعالی چې کولذین چه له حافظو علی الصلوات د ما احکام د فطر او وروسته ما حکم د فقیدو وللي نه تاسو ومنته نو دا موږ یې پکې سره راغل دا وقبل ما بعد سره تعلق لري د دې تعلق ما قبل صرف دو توې کې یا ذکر کو صلات ذکر کو للانابه څرای چې د نړۍ عمر کې راځي په ځان کې نو فرایو ایموذ ذکر راځي. موږ ذکر راو چې لهوندي دی د خدای حکم مانی، زده یا موږ ذکر راو د پاره د خپلې چې زه یې موزګزاري نو د خدای مه دی. موږ په ځو په دې نو د اموذ ذکر راو چې ته منخاله یې. یا موږ ذکر کو د پاره دې چې اسنه او دا اللہ دین دیگر شید زوائی مدر دا لپار دا, دا اصل اصل تقرائی بازت دیگر احکامو که قرامی قیشه با و اصناقا اصل مسئلہ تو ہی دیگر شید نگاہ بانیو که پموزنو اموز در مینا موز در مینا بازیوئی دسار دی دیگر بازی دیگر مووئی نا دا تاکید بغیر لفظی دیگر معنی دارت انګابانی په کوم ځنونو او په هر یو مونږ ځکه صلاة او ستا هغه مونږ چې درمیان نه دي نو صال مونږ درمیان نه دي مکه ته ماسختن روزه ته ماسپخین ماسپخین درمیان نه دي مکه ته سحر هرڅو ته ماځګر ماځګر درمیان نه دي مکه ته ماسپخین روزه ته ماخام ماخام روزه ته ماسپتان ماسپتان درمیان نه دي مکه ته ماخام روزه نو پیزو او منزولا درمینه دی اللہ بیوستا ہے را را منزولو که داسی موز چه دارمینه درمینه مطلب دا چه سفا موز بی نی کئے دارموز پل درمینه اوگردو دیتا اوئی تاکید من غیر لفظی نی موز اوکا موز درمینه سمانا چه دارموز مخینین چه دارموز کئی او سن تارموز کئی خال کو چه نا خامقا دا مانا دا دا وسطا ایسا کرارا چالکا موز کرا پا موز دا سی موز کو اچستا موز درمیاں نہیں گوڑے احسنان جا تنگا چکتے کل کل اصارت مقفین زمان زمان زمان اصفقین باوکم اللہ اوی موز کو خدا سی موز کو چدا موز درمیاں نہیں موز کے رسولی دیم کری دا مانا دا او دے گئی اللہ تا تا داد نو کہرے گئی تاسو پا موز کو لکی دو دشمننا نو موز کو پیدا فصل اور حکمانا نوکو موضبا او دو صام آئے واسفادی حکران موضبا کہتا موضبا درمیانا نپری دی ان کا پتا دشمن غالبی اقتیز تکے نو موضبا نپری دی مانای داشوان دا بیت آئی چیت سے نو کلا چی پامن شوئی بیار کنی اللہ سنکی اللہ تعالی خیلی دی آگا چی نپری دی بیار پکلا رمزو کا قرآن یعلاف حضر کر کئی کہ قرآن اگر سری واس ولذینا ولسمحكم غوصیه <سيط کہا> تپارده کونډه اګه سان چې مروشتاونه خپل خوړیږي بيبيانه بی نو چې پکې بيبيانه ده پارو ده پای دي تر یو کان به زه دا کې ری نو تاسو آغا چوکو دے پا فرزان کے وے کوئی جرنے کائے ہوکو میں معروف شوی طریقے سر اللہ غالب و حکمت والا لے اترسم حکم ام اللہ طلاف شو خود را جوڑ جامع دا جوڑ جامع دا مطان جوڑ دا بالمعروف و مناسب تیوکے کہ خدر پیغلہ اوکو زیدرنا نچدیہ لے گئن اگرہ حکرہ اور کے دانی یہ دے سرسا جون خطر شو ندیر جامع کا دو سمیدی دو پارا چه هاں تو خوانای پدا جامع با اغن دی ما پر خوی ما پر خوی نداستا جامع لایت نیم تکیانو دالنگی بیانی اللہ تا استاد تک سنگ چی دا بیان کرو سنگ دا بیان کرننن دالنگی بدر دنرون بیانی خامقا زان پور کری آزنا چی آپی جیسے بی ورانزر دنو نے زان پر دا تر سرقام د فور د رغوالي د اصلاح د معاشري یو الانفاط د انکتال د رم انکتال په ټول اوان هر وستیده چې د مسيور سيګر سرورم ان نه خمر میسر مکرا پینځم د اصلاح او یتا ما فغم جو مساتا رستماتا عا خلق ترا چې ستاده اكيديني دي او افال مکو پلی تو سخا مذا که دائریه کو پلی تی اتم مصد دو تی نهم دارلاع ازمت قسم فرق کفالا نور لسم ایلا یو لسم اطلاق ادو لسم حکم در رضا دبچی او دیا لسم ادت متوفا عن حاضو جا خواهن مرد در ادت سرده اصوار لسم حکم درشتی اچه رشتا لسم ساته او قیده سم تلات و غیره او اش پار سم فکم دموز والا سم وسیت للمتوفا عن حضر جان که دکوند چه دو سر رخصتین و لسور کار اغطارن رخصت شه نو سور سور کار چونکه اا تدبیر مندر ختم شه او سا غاسر نیمنی اای خلق تا چې وته لکورنا او ذل ګنا دیار یې دښمن دیار یې دمغز دښمن نا او تفسیر دی نو یالله دی چې مشي به جون ذکر الله الله په خون مربانه دی لیکن اصل خلق شګرونکی دایای نعمت اختا بیس بني اسرائیل په تدریو دمرنا نه لا په مزا اصل مسله به شروع وکړه چه کل اصطا چهنو گو ملک اعمل شر کور دی روش شر وقادلو نو جنگ کو ایو پدین دا اللہ که اپوز افجائی اللہ ریجن کے ریپو آ انا سوگ دی رسائی چه ورکی اللہ روار کور دی خور کل اللہ روز دی کرکی ومانا دا تضمین دی جو کل اس جو مانی دی وار کور اذا آجتمن آجت کورا کور نو کل اکو مفتاج ملے دلد اذا کل مانا عطا باقی کل ذول ذکر کر پنسبت اور کُل کی چستادہ عمل دا زله کھر اوس پای وېږي نو کل ذ پنسبت اور کُل کی آیاتان پنسبت اور کړي شي و هغه څنګه چور جنا او اور کول غو لچن کی خال ذکر لره د لرا پد الله څنګه ګل